Psalmul 41 al iubirii Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea, În inim ne a așezat, Și pe ea, îngerii tăi, cu gânduri sfinte, ne-au îmbrăcat. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea, În ochi, cu apă vie, Icoanele gândului ne-le-a spălat, Și ne-am luminat. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea, în ogorul credinței, greul ales al spicului de o sută de babe la cules. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea, scara nădejdei noastre până la tronul slavei tale antins. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea, tronul tăriei tale în cerul gândului nostru și a pus. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea. Rugăciunea noastră, ca o flacă răsmerită, a ascultat și a plâns. Doamne, iubirea ta, ca o fierbinte stea, printr-un fulger de foc, o poruncă de mântuire pentru noi a spus. Doamne, iubirea ta, ca o fierbinte stea, dorul nostru cernit, cu duioşie părintească în cer l-a primit. Doamne, iubirea ta, ca o fierbinte stea, toaca chemării.